Du lytter til Radio 24 /7. Den originale taleradio. Velkommen til Q&A. Med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Så er vi i gang med ugens Q&A. Mit navn, er Mikkel Andersen, og ved siden af mig, der står som altid Henrik Fortrup. Ja, og i dag skal vi se lidt nærmere på et af de mere tvivlsomme aspekter ved moderne online journalistik, nemlig clickbait, et fænomen, der har opstået en mindre folkebevægelse imod på Facebook. Ja, og dernæst så skal det handle om åndernes magt, eller måske rettere om mangel på samme, når vi taler med nogle af dem, der har medvirket i programmet Nærkontakt på Kanal 4. De mener, at programmet er klippet, så det fremstår som om, der har været en del mere nærkontakt, end de faktisk oplevede, samtidig med, at kritiske bemærkninger og de klædvariantes fejlskud er blevet klippet ud. Og det sidste udsendelsen skal det handle om avisernes online-debat. En medieforsker mener, at... Øh... Aviserne bør redigere langt mere hårdhændet, og så har han jo det, den opfattelse at almindelige menneskers almindelige holdninger er stærkt overvurderet. Ja, og så skal det måske lige kort nævnes, at vi på grund af efterårsferien ikke sender live i dag, men har optaget programmet fredagen forinden. Så er der sket noget helt vildt i Danmark hen over weekenden, så er det altså grunden til, at det ikke er med i dagens program. Radio 24-7 Pio dramachef. Ude i Danmarks Radio har meddelt, at nu stopper hun, siger selv, at det ikke har noget at gøre med de aktuelle politiske vinde, der blæser, men, men hvad hvad nu det, tror du, hun vil oprette sit eget, stifte sit eget produktionsselskab? Ja, altså det, det har hun jo faktisk annonceret, at hun vil, og det er jo, det er jo egentlig lidt vildt, når man tænker over det. Pio Bernd, hun har været der i 30 år, og har jo virkelig, virkelig været sådan en, en, en klippe i, i DR Dramas afdeling. Og ikke alt nok med, at hun stopper. Det gør der faktisk også en og fire producent og tre producenter, der gør det blandt andet Karoline Let, som har produceret blandt andet Arvingerne, og så Anders Toft Andersen, der har produceret blandt andet Bedrag og Forbrydelsen og forskellige andre ting. Så det er nogle kapaciteter, som lige en, pludselig uh... melder sig ud. Der er helt af en hel masse Danmark licens. Radio finansieret know-how, der der forsvinder fra en stor statsinstitution der. Ja, og det er jo lidt, hvis man skulle være, hvis man være meget konspiratorisk, så kunne hvad man jo ligger, sige, det er utrolig fjern, Men ja, ja. havde der været en studie, der havde været det, så kunne man jo sige, at det var meget pusset, at lige nu her efter, at det er uh, drama har vundet flere Emmy'er, det virkelig virkelig rider på en bølge af succes, og at Netflix og HBO, som er jo de her store giganter, de rykker ind i Skandinavien for alvor. Vi til at producere skandinavisk tv-drama. Jamen så laver de altså deres eget, de her DR folk, de laver altså deres eget produktionsselskab, så de selvfølgelig stadigvæk, vil man antage, vi kunne sælge til DR, fordi det DR's ting, dramaserier, de skal sandsynligvis mere i udbud i fremtiden end tilfældet er. Samtidig med at man jo også meget belejligt, vil kunne sælge til, til de her store amerikanske giganter, der møver sig mere og mere ind på det skandinaviske marked. Det er naturligvis konspiratorisk, men det må måske en nærliggende tanke ja, Og, og for, det er jo faktisk det er et fænomen, man også ser hos nogle af de mere højprofilerede værter, at de går solo, de går selvstændige, og så sælger de så deres ydelser til Danmarks Radio. Så det er faktisk ikke kun Piv der og hendes medarbejdere, der, der har taget den metode i anvendelse. Det, jeg også står og tænker på, Mikkel, er, altså noget af det, der jo har præget debatten om barmaafdelingen i Danmarks Radio i Piv Bernds tid, er jo i hvert fald den der politiske diskussion om, hvor der er en slagside. Det er spændende at se, om den evige modstand mod Dansk Folkeparti og latterliggørelse af Dansk Folkeparti. Om det er noget, man fører videre i det, i det nye koncept? Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi kommer til at se en utrolig fascinerende dramaproduktion, hvor vi kommer til at se kapitalister som de gode, og samfundets underklasse som de onde nasser. Så det, ja, mit gæt vil være, at vi kommer til at se noget fuldstændig andet, end det, det er drama vi har set. For vi kommer til at se borgerligt dansk tv-drama for første og eneste gang i verdenshistorien. Og månen er en grøn ost også, ikke også? Muligvis, muligvis. Og Henrik, så, så ved jeg jo, at øh, en af de ting, der virkelig, virkelig har fyldt øh, i den seneste uge i Mediet Danmark, det har været hele Thornings Smits selvbiografi, der udkom for nylig, og hun har jo virkelig... Ja, hun har hun sat, her og der og alle, alle vegne, øh, selv opskure steder, som mit lille nystartede program, Bogen Late Night, har hun gæstet i vores internistiske studier, og det jeg vælge bæret over, men det er selvfølgelig også tale om en, en statsminister, der gerne vil ud og, og tale lidt i forhold til at og, og sikre et eftermæld, men vi skal jo nok også være ærlige og sige, at der har også været en bog, der skulle sælges. Hvad, hvad er det? Altså, når man ser på mediedækningen, så, så må jeg sige... Jeg synes ikke, nu har jeg ikke, sikkert ikke fulgt den så grundigt, som jeg, jeg har en mistanke om, du har, men jeg synes ikke, det virker som om den her bog den er blevet modtaget sådan, med, med, med, med, med, med jubel over hele linjen. Jeg ved, Nej. Anders Krakker fra... Fra BT, så deres politiske redaktør har ikke været... Nej, der, deres... der har været et par syrlige anmeldelser. Hister pister. Der har der også været i, i en enkelt god øh, Bolidegård i politikken, giver den, giver den fire stjerner, men Anne-Sophie Hermansen i Berlinskegatten faktisk kun øh, øh, to, to stjerner. Øh, så er det rigtigt, at så er der dem, der... Men der er vi sådan lidt over i den politiske analyse. Så er der dem, der filosoferer lidt over, burde Held Thorning have kastet sig ind i det her projekt? Og, og før omtalte Andreas Karker øh, skrev i BT, at... Øh, turningen nok i virkeligheden var i gang med, og jeg aldrig har aldrig selv hørt begrebet før, men, men var i gang med at begå eftermæle selvmord. I hvert fald er det Karkers holdning, at den bog skulle hun nok ikke have deltaget i. Det ved jeg, som men ikke, om, om han har ret i. Altså, jeg tror bare, at det er et dybt ønske for Torning om at, at give igen. For hun ved jo godt, at hun bestemt ikke er nogen populær person uh, hos nogle af sine tidligere socialdemokratiske partifældere, og nu har, føler hun et behov for at give igen. Uh, men, men det er jo klart, at ser vi på det sådan mediemæssigt, så har det jo været en uge, hvor altså medierne har jo kunnet boldre sig i de der, det ene spektakulære slagsvål efter det andet mellem... Politiker, der tidligere var hinandens øh, nærmeste allierede, altså ikke mindst slagsmålet mellem øh, Henrik S. Larsen og øh, Helle Thorning-Smith, har jo været kosteligt. Da vi spurgte hende her forleden dag, hvordan hun havde det med, at øh, Henrik S. Larsen var ude at kritisere, så var det, hun så sagde de meget syrlige ord, øh, Helle Thorning, at ja, jeg har også noteret mig, at Tommy Kamp, har været på banen, og så tilføjede hun, nu mangler vi bare Suzuki Torben. Mås så det siger jo et eller andet om underholdningsværdien i, i hele den her men debat måske om bogen. måske, nu kommer vi selvfølgelig, og det er, jo, det er jo det, der sker, det er jo muligvis en arbejdsgade. Vi kommer lave leve med over det politiske, men, men lad os lige få introduceret, hvem, hvem er Suzuki Torben og Tommy Kamp? Jamen, Tommy Kamp og Suzuki Torben er jo nogle af, af, af, af Henrik Sass Larsens øh, gamle venner nede fra... Og, og det var jo de der to personer, som virkeligheden var, var, var en del af diskussionen dengang, at, at, at Henrik Sads Larsen ikke kunne blive uh, sikkerhedsgodkendt og, og må, måtte, måtte gå som, eller ikke blev udnævnt til den finansministerbos, som man havde sattet på. Så uh, vi, vi er inde i at botanisere i... Alle de der gamle sår og alt det ned og nage, der har været hos Socialdemokratiet igennem mange år. Og det, det var der måske nogen, der, der kunne mene, at det, det havde stået sig ved at blive liggende. Men, men kvæg bogen og kvæg de der spektakulære opgør, der har været i ugen her, så har vi altså fået det, øh, fået det genoplivet på, øh, på den store scene. Og det har, altså hvis man som jeg er sig for politik, så har man ikke kunnet klage over underholdningsværdien den seneste uges tid. Så har vi en, en enkelt ting, som, som jeg faldt over her forleden dag øh, på Facebook. Jeg kan desværre ikke huske, hvem den skrev men det, det er et eksempel på, på det, man kalder sponsoreret indhold, sponsoreret content, som man også kalder det i fagsproget, der også selvfølgelig inden for journalistikken blandt andet er engelsk. Og det er altså artikler, som et, en publikation betaler for, eller et, et, en, en eller andet hvad kan man sige, annoncør betaler for at få placeret. Og i Ekstrabladet, der var der altså en annoncør, der betalte for at få placeret artiklen Nordens værste seriemorder. Se, hvem der har dræbt flest. Og der kunne man altså helt uden at betale for det igennem det der blad plus eller noget andet. Man gå læse den her artikel om de her Culørte massemorder er meget tragiske sager også, men, som, æm... men, men sager, som der er kolossalt stort læserskare til. Altså, det er jo næppe noget tilfælde, at der igen og igen og igen optræder artikler om massemorder. Der er en kæmpe fascinationsgrad ved det der. Det er der helt sikkert, jeg vil sige. Der er jo magasiner, som, som bruger rigtig meget af den slags ting. Nå, men, men det, det, ja, det sjovt var jo så, at det var øh, filmen Snemanden som faktisk er en norsk film, og en af Nordens værste seriemordere nogensinde, der havde betalt for den. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om det er noget, der er kritisabelt. Jeg synes bare, det var, det var meget pushy, at man ligesom fra en, en, en film, som jo totalt er et underholdningsformat, på en eller anden måde, at man ligesom går ind og plads, betaler for artikler om massemordere. Jeg masse i om, om, om, om begrebet produktplacement øh, kan, kan, kan finde anvendelse her, men, men det er vel en slags produktplacement, at man øh, omtaler en film om massemordere i en kontekst af massemord. Det må man sige, det må man sige. Ja, altså masser af morderen, som produkt, kunne man jo næsten frist til at sige, i hvert fald film om det. Radio 24 Ja, nu skal vi tale om clickbait, et emne, som faste lyttere af Q&A ved hvide, lægger dette program ganske meget på sinde. Og hvis man gerne vil vide, hvordan man laver en god overskrift, så kan man for eksempel slå op på side 41 i bogen Sådan gør journalister». En bog, der er udgivet af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Og i den bog står der om den gode rubrik, altså overskrift. Den er mundret, den er kort, den dækker indholdet i teksten, den er så konkret som overhovedet muligt, den vækker og ægger, den er ikke til at misforstå, og så udgør den sjældent et spørgsmål. Det er altså det, som journalisterne lærer over på det sted, jeg forlod for ganske mange år siden, Journalisthøjskolen i Aarhus. Men sådan er det ikke længere i praksis, fordi i dag flyder nettet over af rubrikker, der hverken er konkrete eller dækker indholdet i teksten. Ofte kan de misforstås, og ganske ofte er de formuleret som spørgsmål. Alt sammen er det for at få læseren til at klikke på artiklen, så online-mediet får flere klik på reklamerne. Der er altså kort sagt tale om det, der er blevet dybt clickbait. I dagens ekstrablad kan man eksempelvis læse over historien under overskriften drama i aftes, Kollapsede midt under sin egen hyldest. Og i BT kan man læse en historie der følger en overskrift: Uforstående venner til vildt med dansk deltager. Det skal du kraftledet med ikke gøre. Men nu møder clickbaiten folkelig modstand. Mere end 18.000 danskere har meldt sig ind i gruppen klik ikke. Klik ikke. Uh, en gruppe, der gør op med fænomenet clickbait vil simpelthen at afsløre de spørgsmål, som overskrifterne ikke holder tilbage. Som, und, undskyld som overskrifterne holder tilbage fra læseren. Og vi har besøg af dig, Jakob Eriksen, en af mændene bag klik uh, ikke. Uh, du arbejder ud over din utrættelige kamp mod clickbait, også på Danmarks Radio i programmet Detektor. Velkommen til dig. Uh, og så vil den perfekte modpar til dig have været BT's chefredaktør, Jens Grund. Og igen, faste lyttere af det her program med vide, at det har ikke skortet på muligheder for Jens Grund til at stille op. Øhm, men det vil han altså ikke. Øh, han har sjov nok aldrig tid, øh, har en enkelt gang skrevet til os i en sms, at han betragter ikke overskrifter og sådan noget, der er så væsentligt, at det skal han bruge sin tid på. Og det er jo et synspunkt, man kan have, en øh, Nassen. <coughs> Du er chefredaktør på Eksterbadet. Vi er meget, ikke mindst i lyset af... hvor øh, men, men jeg er med er. på et afbrud. <laughs> ja, du er i den grad med på et afbrud. Men, men det skal ikke komme dig til skade. Vi er super glade for, at du øh, vil komme her ind i dag og forsvare øh, fænomenet øh, clickbait. Fordi det vil du, ikke sandt? Jo, det vil jeg. Altså, jeg, jeg kan ikke forstå journalister, der ikke gerne vil have det, de laver, bliver læst af mange. Men skal der ikke være... Altså, skal jo, jo, jo, men altså, du har jo du du været i gang med hele manualen for, hvordan man skal lave øh, overskrifter. Øh. Og i min verden, der skal en overskrift, som du faktisk gennemgår meget fint, være æggende, vægne og dækkende. Men det er klart, at i en verden, hvor man gerne vil have folk sendt videre i systemet, så øh, skal man jo læse helheden nogle gange, for at man får alle detaljer med. Og det der er der egentlig ikke meget anderledes i i dag, end der var i gamle dage, da man kun havde papirviser, hvor BT ekstra ekstrabladet lå ude i kioskerne og så skulle man i forhold til en øh, rubrik på forsiden af en af de to aviser, skulle man beslutte sig for et køb, og så kunne man få hele historien I Der er det sådan, der skal du beslutte dig for, om du vil bruge tid på det her, på rubrikken, og tid er for mig penge, og penge er journalistik. Øh, og sådan er det, og det, det er jo i virkeligheden en fødekæde, som meget ingen, men der var det jo går galt, og det er også derfor, Jens Gordon ikke vil med her i dag, det er jo, at hvis man snyder læseren, altså i rubrikken, så kommer de jo ikke igen, Uh, altså, jeg, Hvis jeg laver en, en rubrik, som gør, at uh, man føler sig snydt, når man læser artiklen, så kommer man ikke tilbage. Uh, og der må jeg sige, at jeg er ked af at sige det, og fordi man kan ikke forsvare sig selv. Jeg synes, at BT laver alt for mange rubrikker, som snyder folk. Men på men en masse. Jeg tager lige et par eksempler her, altså, som jeg har taget fra dagens ekstrablad. Der er blandt andet eller IBDK. Filmstjerne, derfor beskytter jeg voldtægtsmand. Der fremgår det hverken, hvem filmstjernen er, eller hvorfor voldtægtsmanden bliver beskyttet. Og så er der også Apple i chokmelding. Din iPhone kan fejle, hvis du gør det her. Der er heller ikke tale om, hvor man måske godt kunne have fået det plads til at skrive. Lidt om, hvad det var, der jo, faktisk men, førte til det. Jo, men hvis ja, du tager filmstjernen, altså, vi kan, altså vi, på Asapad laver vi korte rubrikker, som vi gerne vil sende folk videre i systemet med. Altså der er ikke noget snyd, over den rubrik. Det er en filmstjerne, der er et problem. Hvis det er Apple, den anden du nævner her, så har vi et problem med den. Det kan du gå ind og læse i den her artikel. Hvis du ikke interesserer dig for Apple, så går du lynhurtigt videre til det næste. Der hvor det ville være et problem, det var hvis nu det var det der problem på Apple-telefonen var helt ligegyldigt problem. Sådan at jeg ligesom blev lokket ind i historien, og når jeg så læser historien, så tænker jeg, nej, det her, det har i virkeligheden spildt af tid. Men, men Jacob Virksne, er det egentlig ikke rigtigt, det som Poul massen siger her, at en overskrift, en rubrik, har jeg jo aldrig kunnet fortælle hele historien? Det ligger i sagens natur, fordi man har så ganske få ord at gøre godt med. Jo, jo, det, det er sådan set rigtigt nok, og, og, og, og jeg kan egentlig også godt forstå den uh, desperation, som der er lidt i, i det økonomiske landskab, som medierne finder sig i, at, uh, at, at uh, de tabloide medier, og især Ekstrabladet og BT har jo mistet oplag i stor stil øh, hen over de sidste 25 år. Og så er det jo klart, at, at så, så, så griber man om med, med arme og ben, og, og, og det er jo også klart, øh, at altså, ja, jeg kan forstå på dig, at, at, at du synes, at, at clickbait virker, og I kan finde ud af at, at fastholde læserne, og, og så kan man sige, så, så virker det vel i en eller anden forstand. Hvis man får folk ind, og, og, og de så klikker sig videre og læser andre Øh, Men hvad, er, hvad er så problemet? Problemet er jo, at det, det her det er jo ikke et økonomisk spørgsmål udelukkende. Det er jo ikke et økonomisk spørgsmål, som kun er, er vigtigt øh, for, for Paul Massen og Extrabladet. Det er jo også en, en principiel diskussion for, for, for alle medier. Og, og vi står jo lidt i en situation, hvor at ikke nok med, at medierne er rigtig presset økonomisk. Så er der er jo også stigende medielid. Der er simpelthen mangel på tillid til journalister. Og altså, når man laver de her clickbait artikler, hvor man, altså, nu siger du godt nok, at I ikke laver nogen artikler, hvor altså, der, der er ligegyldige nyheder, så at sige. Det vil jeg sige, det, det, det passer ikke. Altså, der er masser af eksempler, og, og det kan godt være, at I ikke er diverse, men der er i hvert fald masser af eksempler på, at clickbait bliver brugt til at simpelthen lave dogens journalistik. hvad kunne det for eksempel være? Altså, det kunne for eksempel være, øh, der var en, jeg mener, det var Metro Express, øh, nej, nej, det var BT faktisk, <laughs> som havde en nyhed om, øh, om øh, en, en, øh, en skuespiller i programmet Rita, hvor der så stod, øh, altså, øh, der var sket noget, noget altså, du gætter aldrig, hvad, hvor fascinerende det var, øh, det som hun, øh, ja, der var et problem i hende. Og det, som historien sådan set handlede om, det var, at hun øh, brugte kontaktlinser, øh, så hun egentlig havde brune øjne. Men der, altså... Paul massens pointe, er jo den, at det bærer straffen i sig selv, fordi når læserne af i det her tilfælde BT, så går ind og finder ud af, det der, man aldrig gættede, og som angiveligt var så fantastisk, det var noget med nogle kontakter, så tænker man, at jeg gider ikke være til at gang, engang det, så går jeg et andet sted ind. Det er jo det, der på en massens resonemang. Holder det? Ja, ja, det holder der 100%, det, men, men der vil jeg så for at påstå, at, at det gør I meget oftere, end du siger, at I gør. Altså, og der er jo også masser af eksempler på, at I for eksempel bruger det i ret usmagelige situationer, altså senest, altså i går stod du i aftenshowet og sagde, at I bruger det ikke i tragiske tilfælde, for eksempel, men så et par timer senere, så rullede der en årskæft ud med, øh, mistet sin kæreste i lavine, så tog han en skæbne beslutning, som handler om en, en, en klatre, en amerikansk klatre, som der så mistede sin kæreste, og så begik han selvmord bagefter. Altså det er jo også... Jo, men da, da, da, altså, det, jeg synes bare, at hele den her diskussion, den baserer sig egentlig på en forkert præmis, fordi hvis det, du kan, det, jeg synes, det er glimrende, at I har lavet en hjemmeside for folk, der så spilder sin tid ind hos dig på at finde ud af, hvor de ikke skal spille tiden andre steder. Og det er jo egentlig en, en lidt besøgerlig måde at tænke det, det er ikke fordi Ekstrabladet er presset økonomisk. Det er fordi, vi har en ambition om, at det, vi laver, bliver læst af flest muligt. Når du tager et eksempel omkring selvmord, så er der faktisk et kodeks om, at ordet selvmord er et af dem, som man ikke nødvendigvis skal slønge direkte i hovedet på folk, som det allerførste, og det er blandt andet en af årsagen til, at det kommer ind i artiklen. Men, men jeg synes jo, det er jo, jo besynderligt at tænke sig at sige, når, og det er jo det, der går galt, det er når journalister begynder at gøre sig kloge på, hvad folk gerne vil have. <laughs> fordi... Det, kan vi det jo, gør vi jo hele tiden, kan man ja, men, sige, men, det, men det var en af de værste antagelser, fordi hvis nu der ikke var folk, der gad have det her, øh, kan du så sige, uh, tomme kalorier, indhold, øh, nyheder, som i virkeligheden er underholdning osv., så var der jo ikke nogen, der gad, gad lave det. Vi laver det, fordi der er enormt mange der gerne vil have det men vi laver også alt muligt andet. Og vi plaster ikke vores site til med mystiske rubrikker. Vi, vi forsøger, det er et håndværk, det er nogle mennesker, journalister sidder og laver, som er faktisk rigtig gode til det her, som sidder og laver de her rubrikker. Mm. Men, men, men på en massen, Altså, jeg, jeg tænker lidt på, når vi ser på, at, at øh, altså en rubrik ikke skal være til at misforstå det, det er jo de rigtige kriterier. Et af de artikler, som, jeg, som der bliver nævnt her i oplægget, det er drama i aftes kollapset midt under sin egen hylde, Så ser du et billede af en mand, det er det ledsagende billede. Det viser sig, det er en svensk ishockeytræner, hvis jeg husker rigtigt. Hvis I nu havde skrevet, at svensk ishockeytræner kollapsede. Så vi du nok ikke har fået så, lige så mange klik på nej, den. vil du nej, det. Nej, men men at hører det er nok ikke? Altså hvis nu folk synes, at det er en interessant historie, så synes jeg, at det er fedt, at de bliver læst ind i historien. Men, men pointen der, er jo, det synes de jo netop ikke, for de gider ikke. Der er ikke nogen ret mange danskere, der gider læse som svenske iser Jo, træner. det gør de, fordi han har været udsat for en meget meget dramatisk hændelse. og dermed er der mange, der faktisk rent faktisk læser den den her historie er blandt de tre mest læste. Og jeg taler ikke om klik, jeg taler om tidsforbrug på en historie. Men, men det kan man altså jo heller er. ikke altid gøre det op i, fordi nogle gange så sidder man altså også og leder i uendelig lang tid efter at finde ud af, hvad pointen var, fordi I gemmer også pointerne med altså, altså svaret langt nede i teksten, frem for ligesom også at køre det op. Så det, er også bare, altså det, det muliggør også bare altså dårlig, og dårlig journalistik, altså som, som jo, er vinklet. Jo, men der er, bare, der er det bare sådan, at hvis, hvis det, du kan da sagtens have ret. Altså der, det er da ikke sådan, at jeg sidder og siger her, at der er ikke er ting, øh, som vi ikke kunne gøre bedre, eller historier, der kunne være skarpere, og vi kunne hurtigere fortælle pointerne i historien. Det er bare det fede ved det, der foregår i dag, det er, at du bliver straffet stenhårdt, hvis det er sådan, at folk føler sig snydt. Det svarer til, at du går ned og strøger os, og skal ind have et par og så viser, at de er brugte, og det er derfor, at prisen er så billig. Så kommer du ikke tilbage til den butik. På efterpladet er det sådan, at vi er meget bevidste om, at hvis vi snyder folk, så kommer de ikke tilbage hos os, og de læser ufattelig meget hos 78,5 millioner i sidste uge. Men, men kan man strengt taget Nej. ikke bare blive ved med at snyde folk hele tiden? Altså, jeg mener, der, bliver, der er folk, der spiller lotto hver eneste uge, eller går på casino, <laughs> og det der taber du også på i det store billede. Altså, jeg mener, er det at sige, at de har en masse læsere, er det ikke sådan et underligt argument dokument? Nej, eller sted? Altså, det fedeste for alle medier i Danmark vil der da være at have mange læsere, ligesom I gerne vil have mange lyttere her. Men hvis I snyder, det blevet, folk, hvis I snyder det folk i det her program, øh, så, kan vi, så, så kommer vi ikke tilbage til jer altså efterfølgelig. Selvfølgelig handler det ikke om alene at have mange øh, sidevisninger. Det handler om den blanding, og det vil også være sådan, at hvis vi kun lavede den her type rubrikker, så vil folk hurtigt søge videre andre steder. Og derfor er der jo en dosering i, hvad man gør, men jeg kan ikke se noget ondt i, at man rent faktisk gerne vil gøre en historie, sådan at folk gider læse den. Men, men, men Madsen, det som jeg forstår på Jacob Eriksen og, og, og gruppen ikke, Ik, det er det, I kalder jer ikke, Klikkik. det var, uh, er store, <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> det, jeg forstår af jeres pointe det er, at en ting er jo, at i at ved til indimellem gør jeg til grin, men, men langt værre er det, at det undergraver hele tilliden til mediernes øh, dømmekraft og til medier i det hele taget. Køber du, at det kan være en, en rimelig frygt? Jamen, jeg køber den derhen, at hvis det er sådan, at medierne udelukkende benytter sig af den her metode, plus hvis man som chefredaktør er ligeglad med, hvordan rubrikkerne er, som vi har hørt et eksempel på her fra Herr Grund fra BT. Jeg er overhovedet ikke ligeglad med, hvordan rubrikkerne i Ekstrabladet er. Jeg tror er. ikke, han var ligeglad. Jeg tror, hvis vi skal være færdige, så men, tror jeg ikke, at det var et spørgsmål om, nu skal efter du efterhukommelsen med ham, han ikke, han, vi, han mener ikke, det var noget, han vil sidde og diskutere. Det vil han ikke spille sin tid Nej, med det, at tale overskrifter. Det var men, der, der vil jeg så sige, det vil jeg gerne, fordi overskrifter er jo sådan set det vigtigste instrument øh, i et hvert medie. Øh, det handler også om overskrifter i TV-avisen videre. Det handler det om alle steder. At øh, overskrifter er, fordi hvis den her overskrift ikke er dækkende, i forhold til det, du foretager dig, eller indslaget, eller artiklen, jamen så har du et kæmpe problem, så derfor er det selvfølgelig helt afgørende, at man forholder sig til, hvad det er, man serverer videre for folk. Jakob Jensen, jeg tænker på, altså hvor stort et problem er det egentlig, det her i virkeligheden? Altså har Borg Madsen ikke ret i, at jamen, altså, man, så klikker man ind, så tager det de der ø, tre sekunder, og så kan du se, at det er en svensk landstræner. Hvis man ikke interesserer sig for ishockey, så kan man så læse noget andet i stedet for. Jo, jo, man kan jo godt sige, altså sådan hvor meget skader det at du har en clickbait overskrift som lukker folk, lukker folk ind, men altså, det, det er jo også et symptom på, på netop en langt større ting. Altså der er jo også mange andre problemer, som følger med det her. Det er jo også bare det, at man sætter journalister til øh, og, og, og, og, og simpelthen øh, poste altså, 8, plankede nyheder af fra The Sun eller The Daily Mail, øh, som, som man så bare vinkler på de her underlige clickbait-overskrifter, i stedet for at man så faktisk måske dykker ned i en af dem, eller simpelthen bruger tiden på at lave andet. Men, men jeg synes også, at der i det, I siger her, ligger sådan et element af en, en virksomhed, som man har oplevet i forhold til medierne i årtier. Nu er det nye, så clickbaits og så det så. Det vi, vi kritiserer tidligere var det, jo så spisesedlerne fra, øh, fra Ekstra Badder B til, og så har det været sladerpladen. Der er altid noget i vejen, siger øh, de kloge om, hvordan de populære medier opererer. Er det, er det ikke bare sådan en gang smagsdommer virksomhed det her? Altså, vi er jo ikke de eneste, der siger det. Altså, altså BuzzFeeds chefredaktør, jeg ved ikke, om alle kender BuzzFeed, men altså det her store tabloide amerikanske netmedie, altså, var også ud at sige for nogle år siden, at, at de vil ikke lave clickbaits, og de synes, at clickbaits, ikke er noget, der har virket siden 2009. Nu siger Poul massen gør nok noget andet, sådan rent økonomisk. Men at det simpelthen, det er ikke færre for læserne, og som han siger, øh, altså man kan narre folk til at klikke, men man kan ikke narre folk til at dele og hvis man kun går op i, kl, altså i kliks, så er man simpelthen misforstået, hvad det er, der fungerer på de sociale medier, og hvad der fungerer øh, på nettet, øh, hvis man gerne vil have folk ind og læse så meget som muligt. Men det jeg spørger jeg lige der. igen, hvorfor, hvorfor ikke bare så, hvis det, hvis det er tilfældet, hvorfor så ikke bare på en masten og hans kolleger grave deres egen grav? Øh, jamen det, det er jo fordi, det jo også kommer til at gå ud over altså alle andre medier. Altså, det er jo ikke, altså vi sidder jo ikke alene. Det er jo også derfor, vi har presseetiske regler om, at vi opererer på en bestemt måde. Og det synes jeg da også, at, at netop her, der er der et problem, altså, nu, altså at, at det er ikke er dækkende rubrikker simpelthen, og det er noget, vi er Men det går da ikke ud over dig? Altså du er tværtimod, så bliver du eksponeret i at, at gå efter det her. Det går da heller ikke ud over dig i forhold til at være ansat på Detektor i Danmarks Radio, som beskæftiger sig med det her. Altså det er da noget vrøvl at sidde og sige, at det går ud over andre. Det går ud over andre, hvis det er sådan, at vi sidder bevidst på ekstrabladet og laver forkert overskrift. Det gør vi da ikke. Altså, altså, den, altså det går ud over mig i den forstand, og det går ud over øh, medierne og journalisterne i den forstand, at vi, vi er i en situation, hvor at, øh, nu kan hvem som helst gå hen og følge en YouTuber, eller øh, de kan følge, følge Lars Løkke Rasmussen, i stedet for at læse hans nyheder og høre ham tale og udlægge om, i stedet for at følge også journalister og folk. Der er jo nogen, der har, der har mere tillid Men til deres, tænkt, deres har det er du tænkt altså tænkt egen har du ikke tænkt at over, at, tænkt at det tænkt tænkt faktisk måske kunne være fordi, at det du laver er alt for kedeligt? <laughs> at folk simpelthen ikke gider uh, jo, jo, følge Danmarks Radio, fordi det Danmarks Radio laver er så røvsygt, som man simpelthen skal sig sig selv hjælp, bare man ser på overskriften. Ja, nu tror jeg lige også at du skal feje foran en indr. Altså der, der er også rigeligt med nyheder du laver, som det ikke er særlig spændende. Altså, jamen, jamen altså, det det så ikke, jeg fejer så... jeg gerne for min indr. Nu vil jeg det... gerne fordi... her, her okay. bliver jeg desværre nødt til at ligge en, en ellers potentielt ganske ophedet uh, rubrik battle mellem Danmarks Radio og Ekstrabladet ned og sige tak til Jakob Nielsen fra Klikkik og Paul Madsen, chefredaktør på Ekstrabladet. Du lytter til Radio 24 /7. Kanal 4 sender for tiden programmet Nærkontakt, hvor seerne kan overvære, hvordan kendte mennesker kommer i kontakt med deres afdøde slægtninge, hvis det altså er det, de gør. For en række deltagere i programmet, blandt andre Sebastian Klein, Lasse Remmer og Østlem Sekic, er efterfølgende stået frem og har erklæret, at de føler sig regulært skamklippet, når de ser resultatet på Kanal 4. Vi ville selvsagt meget gerne have haft en repræsentant for Kanal 4 med i studiet her, men de har ikke ønsket at deltage. Det skal i midlertid på ingen måde afholde os, der gerne vil i radioen, fra at tage debatten om programmet. Og derfor er det mig en stor fornøjelse at sige velkommen til dig, Sebastian Klein. tak. Og også til dig, Øslim Sikic. Tusind tak, fordi I vil være med. Tak. Sebastian Klein, for lige at starte dig, så på Facebook der kalder du programmet for FUB, Svindel og Løgn. Men hvorfor valgte du at deltage i et program, der er baseret på FUB, Svindel og Løgn? Nå, men altså, det er jo fordi, jeg synes, det var enormt interessant. Jeg synes jo sådan noget med overtro og overnaturlige ting og evner og sådan noget lignende. Det er jo sådan noget, som jeg som, hvad skal man sige, jeg sige? er rundet af naturvidenskab. Det er jo sådan noget, som jeg ikke beskæftiger mig særlig meget med, men som jeg stadigvæk synes er utrolig interessant. Og jeg synes sådan noget er, er spændende. Og så blev jeg spurgt og fik, fik så at vide, at jeg ville møde øh, toppen af poppen inden for øh, klap variance i Danmark og, og blive udsat på det. Og så tænker jeg, jamen altså det er jo ikke noget, jeg som sådan har taget øh, stilling til, øh, udover at jeg sådan altid har haft en en, en over for alt, hvad der ikke var bevist og dokumenteret inden for det, af, af videnskabens vej. Men så tænker jeg, ja, hvis man skal kritisere den slags ting, så skal man jo selvfølgelig gennem noget til det. Og når jeg nu havde mulighed for at møde nogen, der var dygtige inden for det, så sagde jeg selvfølgelig ja til det. Og Øslem, øh... du sagde også ja. Hvorfor gjorde du det? men altså, det er faktisk lidt af samme grund, men jeg synes, altså, jeg ser også, ja, fordi Sebastian var med. <laughs> Sebastian er også med på at møde dig. <laughs> Nå, det var Det var også hyggeligt. <laughs> ja, det var også lykkeligt. Altså, jeg ser også, ja, fordi at, øh, jeg synes faktisk, det var lidt sjovt. Øh, jeg er en, der øh, også tror på dig lidt mellem, mellem himmel og jord, end vi lige kan se med det blotte øje, men jeg tror ikke på flørianter. Det er meget vigtigt for mig at understrege, og det fik jeg også sagt til, øh, Kanal 4, og at jeg havde den her skeptisk, og de sagde, at det var jo helt fint. Og så tænkte jeg, at det var fint, for så kan man jo også deltage og være den kritiske stemme i programmet. Fordi jeg har jo kun set alle de her teser, hvor kendte bliver chokeret over, at de kommer i kontakt med de døde, og er, altså, øhm, er overrasket og græder og har meget stærke følelser i spil. Øhm, og så tænkte jeg, at ja, altså, nu går jeg ind i det med åben sind, og så ser jeg lige, hvad der sker. Det kunne være, at det på det her tidspunkt i programmet var, var passende, at jeg måske kom med en lille disclaimer, fordi jeg har nemlig også været med i det der program. Øh, Nå kontakt. Ja, det, er det har næ du Nærkontakt. Øh, og, og jeg må jo sige for egen regning, at jeg er helt enig i, at denne her Sebastian, og det er altså ikke dig, Sebastian, med 1B, det er ham, den klære variant, variante, Sebastian, med 2B'er, med ah, ja. der ja. gav den som ekspert i dødekontakt, at han var, og for nu er jeg meget ærlig, en total klaphat. Men... Jeg har valgt egentlig ikke at være så far over det der, fordi jeg så det som ja, jeg sagde ja til en underholdningsudsendelse. jeg fik gode penge for at være med. Nå ja, at jeg så kommer til at ligne en, der, der, der sidder og berørt af, at en eller anden klap, den påstået klæd, hvor Jan mener at kunne gætte noget, hvad han ikke kunne. Øh, det lever jeg nok med. Kunne I ikke have set sådan på det? Så, altså, sådan kan man så, okay, Sebastian, dig først. <laughs> <laughs> Nej, så kan jeg ikke se på det, fordi der er folk, der tror på det her. Og derfor så er man simpelthen nødt til at gøre opmærksom på at det ikke er sandt, det de ser. Øh, jeg synes, det var enormt interessant. Jeg, jeg er glad for, at jeg har været med i det her program. Fordi det har givet mig et indblik i, hvordan, hvordan man skruer den slags ting sammen. Øh, altså, øh, jeg mødte de her klapperjante mennesker, og altså, nu siger du, at ham, Sebastian, var en klaphat. Jeg synes egentlig, at han var da vældig flink. Og jo, jeg synes, jo, jeg, plink, jeg har ikke at han var til altså, jeg, jeg kunne og, også have siddet og gættet, som han gættede. Altså, det var jo det, præcis. han gjorde. Jamen, det er jo det, jeg siger. altså at Der var ikke noget, jeg mødte ikke... Jeg mødte tre søde mennesker, men, men klærvariante, det var de i hvert fald ikke lige på dagen, hvor jeg mødte dem. Altså, det var ikke, det, så, så på den måde så tænkte jeg, oh, okay, jamen, sådan er det jo. Men, men det, som jeg opponerer mod, det er jo, at man bagefter klipper det sammen på en sådan måde, så det rent faktisk ud som om de er Og det gør det så, at man påvirker seerne og hele Danmarks befolkning, til rent faktisk kunne tro på det her. Men, men, ja. Og det er, og det, det, det er forkert. Det er jo der, hvor man siger, man manipulerer med, med mennesker, og simpelthen lyver ved, at man klipper alle de her vildskud ud, og kun tager de, øh, de ting med, hvor, hvor, hvor de her varianter rammer rigtigt. Sikki, Er, er skal... Jeg Sebastian, for vi skal også lige have Øslem Sikki sin. Jeg, jeg spurgte om om, om I ikke I, øh, kunne have foresagt, at det var et, et underholdningskoncept, og ikke skulle tages for mere end det, da I sagde ja. Hvad siger du, Øslem? Altså, det er en underholdningskoncept, men det giver dem stadig ikke ret til at manipulere. Altså, det er jo enormt vigtigt at, ligesom at slå fast. Når man deltager også til sådan nogle programmer, så giver det ikke programøren ret til at fremstille det på kun én bestemt måde. For det er ham, Kloverdenen, jeg sidder sammen med, som øh, kan få mig i kontakt med de, min afdøde mormor. Altså, det der er tilbage fra klippet, det er, efter han har spurgt mig 20 gange, så er det det eneste spørgsmål, hvor jeg siger ja, der kommer med. For eksempel spørger han mig, øh, jeg kan se en mand for mig, siger det der noget? Nej. Jeg kan se et barn for mig, siger det der noget? Nej. Jamen jeg kan se nogle spillekort, siger det der noget? Nej. Og så bliver jeg ved. Og så er der en gang, hvor jeg siger ja. Og det er så det er til sidst det, der er tilbage. Og det, og det er der, hvor jeg opnerer imod, hvorfor Kanal 4 har så stort behov for at være reklamesøjle for de her klovanter. Hvorfor kan de ikke også give mulighed for der, hvor de ikke rammer rigtigt. Men, men tror du ikke, at det enkelte svar på det spørgsmål er, at det er fordi, de baserer en længere udstillingsrække på, at vi skal stole på de der klæder på hjertet. Så kan de jo ikke jo. Lade, lade sådan nogle typer som jer undergrave deres troværdighed. Det er vel det, der Nej. er den, den enkelte forklaring på det? Jo, det jo men Ja, og samtidig, da jeg så siger ja til programmet, der siger jeg jo, at jeg tror ikke på det. Jeg har en meget stor skeptisk. Det siger de fint, fordi så kan man også sige det. Men det er jo ligesom klippet fuldstændig væk. Og jeg synes jo heller ikke, det er færre, når der sidder danskere rundt omkring i Danmark og ser programmet, og måske savner enormt meget det barn, de har mistet i trafikulykken, eller den mor, de har mistet til kraft, pludselig tænker, gud, måske er det den vej. for det er jo også en måde at manipulere, man også at misbruge menneskers sårbarhed. I, øh, altså som, som nævnt, så kunne vi ikke få en repræsentant for Kanal 4 til at deltage her i Q&A, men øh, i går, der lykkedes det faktisk at få Anne Garlik fra, øh, hvad det hedder, kanalen til at stille op i programmet ak 247, hvor hun også blev bespurgt om, hvorvidt de fremstiller klavariante som bedre, end de er. Lad os lige prøve at høre, hvad hun svarede. Altså, I, I fremstiller øh, altså, altså meget bedre, end de i virkeligheden er. Nej, det er ikke inde i overhovedet. Vi, vi, vi redigerer 16 timers optagelse til 42 minutter og fokuserer selvfølgelig på de scener, der fortæller, øh, fortæller noget om de kendtes historier, som er ambitionen i et underholdningsprogram. Vi påstår intet andet, mm. andet end at vi gerne vil underholde og, og, og, og fokusere på, øh, på de kendte. Øh, og vi har jo klip med, hvor det skyder forkert. Så, så jeg synes på ingen måde, at der er tale om et, et forkert billede. Jamen, Sebastian, det er for at fokusere på, at de kendte, og der er et klip med, hvor, I, hvor de klæder, hvor jeg tager fejl. Hvad det? det? siger hun i hvert fald. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Det, det, det er faktisk ikke rigtigt. Der er et klip med, hvor jeg siger, at jeg er stadig er skeptisk. Men, men ud af de, jeg tænker, jeg er blevet udsat for mellem 30 og 50 spørgsmål nok. Og hvor der var der har været fem, måske 4-5 plætskud, så er, det, så er det kun dem, der er kommet med. Ej, der er måske også har 6 plætskud. Ikke? Så har der været seks spørgsmål, som ramte rigtigt. Og så har der været 25, som har været vildskud. Og ingen af i min chance, er ingen af de her vildskud kommet med. Det kan godt være, der er vildskud med fra Karens eller fra Øslims. Det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg ved bare, at det er blevet gengivet som om alt det, jeg, alt det de siger til mig, det, hvor de rammer fuldstændig rigtigt. Og, og det, det giver jo det indtryk af klaverianse det er spot on. <læss> men men, men hør lige her, Sebastian, jeg, jeg har jo allerede sagt, jeg, jeg synes jeg også, at han var på mange måder meget ukvalificeret om ham der, men både du <laughs> ja. og I... Hvad er han kvalificeret ja, det, det, jeg... <læss> det, <er, mig> <laughs> det er jo en, der kan få kontakt til det døde, sådan en mødte jeg i hvert fald ikke. Men, men, men det er jeg bare vil sige, hverken du eller jeg er jo nybegynder i at være i medierne, og sådan nogle typer som os og Østlem for den sags skyld, bør vel vide, at vi indgår i en eller anden oh, redigeret ja. virkelighed, og, og det er the name of the game, er det ikke det? Ja, du må da ikke tage faktisk. Jeg er da ikke, ikke på nogen som helst måde utilfreds med at have været med i det her program. Jeg er utilfreds med, at, at jeg tænker, at seerne tror på det. Altså, vil du, hvis du ser de her programmer, vil du ikke tro, at altså, da jeg kiggede på det program, så tænker jeg, hold da op. Der er nogen, der kommer til at tro på, at det her, at der er noget mere at det her er et bevis på, at der er mere med nemer. Øh, og det synes jeg er problematisk, fordi det var det jo ikke. Det afspejlede jo ikke virkeligheden. Og det kan godt være, at jeg ved det, det kan godt, være, at du ved det, og vi alle sammen ved det, men seerne ved det ikke. Ser jo kun det, som de ser i fjernsynet, og det er veldig dygtig, dygtigt, dygtigt klippet sammen. Og det er jo altså en stor øh, manipulation af virkeligheden, og, øh, og bliver dermed bliver til en forløjet virkelighed. Men Ø Henrik, ja, ja, ja, Henrik du, spørger. Skal ind, ja. du spørger, om, øh, om altså, vi er ikke er rutineret nok til at vide, at det bliver redigeret. Selvfølgelig bliver det jo redigeret, at altså, der blev filmet mange, mange, mange timer. Men det er jo også en del af de presseetiske regler, altså når man laver tv og radio og alle mulige andre ting, at den redigering er færre. Altså hvis man konsekvent hele tiden redigerer alle fejlskuddene væk, og der er det, der er tilbage, er alene de to gange ud af 50, hvor de så måske siger noget, hvor man har rent pinlighed har sagt, okay, det er måske rigtigt. Jamen, så synes jeg faktisk, det kan ikke kaldes andet end manipulation. Og det der, det går galt. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt de skulle have redigeret. Det er ikke Big Brother, hvor man kan få lov til at se med live i 18 timer, mens det kører på. Nej. Men der skal bare være en færre redigering. Og det er det, jeg opinerer imod, at der ikke har været. Det ville jo også at en hård tur, hvis man skulle se med samme fulde den timer, kan jeg stå under på. Men, men det, er så, det er så en helt anden historie. Ja, ja, ja, det, jeg tænker lidt på, nu her I begge to fremhed, den her redigeringsting, hvor, hvor det simpelthen, øh, den gode Sebastian med to b'er, øh, sidder og skyder, og så ender jo med på et eller andet tidspunkt, som statistikken jo også vil tilsige, og så får ret i, at, at I faktisk har oplevet det spørgsmål. Men er der andre måder, som, som I føler, at der er blevet manipuleret med, med, hvad kan man sige, til rettelæggen, og det, der bliver præsenteret for seerne? Sebastian, først. Jamen, altså, der er jo blevet øh, hopklippet virkelig godt hopklip, altså forstået på den måde, sådan så, det virkelig, sådan så det ser ud som om, det kommer i en jævn Altså det var jo ikke sådan, så han... Øh, sådan, så, sådan så de her øh, et korrekt skud, at de rent faktisk ligger, som om de ligger i en rækkefølge, og det gjorde de jo ikke i virkeligheden. Og det er jo også en måde, og det er jo også en måde at bortredigere det falske, og, og, og, og få det sande billede frem. Altså det sande i situationstang, fordi det var jo ikke sandt. Jeg, jeg kunne egentlig godt ja, ja. tænke mig, jeg, jeg bare lige stille et spørgsmål til jer begge to. Øh, hvad fik I, i honorar for medvirket? Jamen, jeg fik honorar for at medvirke, og jeg har skrevet under på, at jeg faktisk ikke vil sige det, så den del af det af vil jeg holde. med. er jeg også skrevet under på det. Men jeg vil bare sige, det er ikke noget at råbe på, at i øvrigt, er det jo, jeg ville kunne tjene mere, hvis jeg sad og arbejdede faktisk, i hans mig som jeg gjorde. Men jeg har jo skrevet under på, at jeg ikke ville fortælle det, men jeg vil gerne sige så meget, at jeg føler mig meget, meget velgaseret, og det er sådan set også, hvis nu skifter jeg lige fra rollen til at være udspurgt, til at blive udspurgt, jamen, i det lys synes jeg så også, må finde sig mere. Man, man siger ja til, jo, jo, man jo, siger men, ja man til at indrullere sig i et underholdningsprojekt, man får gode penge for Hvad det. Ikke? Du misforstår. Det? Jamen, så bliver jeg nødt til at sige, så misforstår du det her. Det her, det er jo ikke, det er da ikke mig, der har krænket. Jeg er fuldt godt tilfreds, men jeg bliver nødt til at fortælle folk, at det det, de har set af løgn. Altså det her, det er jo et budskab, der simpelthen at Kanal 4 promoverer jo klærbarianse ud fra et falsk grundlag. Og det bliver man da men... nødt til at fortælle folk, hallo, jeg ved, at det her, det er, det er ikke rigtigt, det her, som jeg har været med i. Så bliver man da det, der, det der whistleblowing, på den helt står til en del af folkets Det ikke men... <laughs> rigtigt, ja, Men Henrik, du får det også til at lyde som om, hvis prisen er højt nok, så er det okay, de manipulerer. Altså, jeg synes slet ikke, at det kan være i sig, altså et mål i sig selv, at når man deltager, og de betaler en, jamen, så giver man også ret dem til at manipulere. Jeg har ikke skrevet under på, at de måtte manipulere. Men da, du spurgte lige før, var der nogle konkrete situationer ud over ham der kører Sebastian? Men på et tidspunkt er der en, der aflæser hænder, og, øh, og så, siger han til, så siger hun til Sebastian Klein, jamen du har en meget, meget lille kommunikationsevne, og så siger Sebastian, det forstår jeg ikke. Jeg lever ligesom af kommunikation. Det er jo ligesom hele mit liv. nej det synes hun ikke. Altså bare sådan nogle, og dem har der været utallige. Jeg sidder på et tidspunkt sammen med en klimant, der vil gerne se mine fremtidsudsigter, og, og hun siger, hun har aldrig set mig. Hun ved jo øvrigt slet ikke, hvem jeg er. Og med al respekt, og det er jo ikke sådan, fordi at jeg har været klistret for samtlige vægge i Danmark, men jeg har lavet partipolitik i 13 år, og på et tidspunkt så tænker jeg, Altså, du har aldrig, du har ikke hørt om mig, du har ikke set mig, ikke en næste gang. Øh, og, og, og det er der, hvor man tænker, hmm, det lyder lidt interessant, men det er jeg sådan set lidt ligeglad med om, de sidder og siger de her ting. Jeg, min eneste pærne med det her er, at folk skal ikke tro, at alt det kørenterne siger er rigtigt, fordi det var det ikke. Det var det, jeg oplevede, det var det ikke. Jeg vil lige her afslutningsvis, så synes jeg, at vi skal høre et, et enkelt lille klip øh, fra interviewet, som ak 24 med Per Lysholt, han lavede i går, hvor det, han faktisk laver en lille leg, som, hvor han stiller Anna garlic fra Kanal 4 et spørgsmål. Prøv lige at høre med her. Jeg vil gerne have, at du tænker på et tal mellem 1 og 6. Ja. ja, har du gjort det? Ja. Er det 1? Nej. Er det 6? Nej. Er det 5? Ja. Okay. Hvis vi lige altså, klipper det ud, hvor jeg gættede på 1 og 6, altså klipper det sådan sammen, at jeg gættede direkte på er du, så, er du så enig i, at det er præcis den måde, I laver nærkontakt på? Nej, det er ikke. Jeg har ikke været til stede til optagelserne. Jeg kan, kan ikke præcis sige, sige hvor mange skud, der bliver klippet med. Ikke. Men jeg er ikke i tvivl om, at seerne øh, øh, oplever, at de klarværende en gang imellem rammer plads, og en gang imellem ikke gør det. Okay. Øh, og det synes jeg heller ikke, vi ligger skyld på. Okay, så vil jeg så sige, at jeg har ramt fuldstændig plet med den øh, femmer der. Øhm... Du, har nogle, du har helt sikkert nogle femmer, <laughs> Ja, er, er de, er, nu er det jo selvfølgelig lidt, lidt sjovt, men jeg vil meget kort høre jer begge to her og, og Øslem først. Er det repræsentativt for den, lille, for den oplevelse, som I havde, den lille lege, som Per Lyshold lavede her? Ja, fordi jeg, da jeg sidder med købeanten Sebastian med to B'er, jeg tror, han, altså, han skyder 20-30 gange. Jeg siger kun nej. Jeg siger én gang hende der, altså om min, den person, jeg har tænkt på. Jeg sætter ikke et køn på, jeg siger personen. Og jeg siger nej, nej, nej, nej, nej. Og på et tidspunkt kan jeg godt se på ham. Han bliver faktisk irriteret, og til sidst er der faktisk kun en gammel dame tilbage. Så siger hun, så siger han, jeg kan se en gammel dame for mig. Siger det der, siger det der noget? Ja, det gør det jo, for det er jo ligesom det eneste, der er tilbage, og det er faktisk min mormor, og jeg havde tænkt på. Og det, det er så det, der kommer med. Ikke? Og alt ja. det andet, hvor han har tænkt på en, en ung mand, en, en gammel mand, et barn, et hjemløs, uh, alt det er blevet klippet væk. Og det synes jeg jo ikke er fair. Sebastian, ja. var, var det uh, den samme oplevelse, du havde? det er mig, der har fortalt at Lysholm, at så, det var sådan. Det var så, måske bedt, jeg, også lavet, lavet lidt... Det har spændt her øh, om at lave lejen med da øh, øh, lidt <laughs> men, men, øh, men under egen ja, det er sådan, man gør. Altså, det var det, jeg siger. Tænk på tal med mellem meter og 10, og så gætter vi løsningen. så gætter vi et svar, og så kan vi alle sammen se ud, som om vi er glad variantet. Og igen, jeg vil sige, det her, jeg er ligeglad. Det er da ligegyldigt for mig men det er da ikke ligegyldigt for de mennesker, der sidder og ser på det. Fordi man kommer jo til at tro på det, fordi man, man kan ikke se, at det er klippet på den måde. Og det er kun fordi, at det er nogen, der ved det. Og så er vi da selvfølgelig nødt til at hylde op. Og heldigvis, så er der sådan med nogle programmer på 24-7, der synes, det er interessant nok til, at de gider at bringe det, selvom det folket bliver underrettet om det. Fordi det, det er jo, det er jo i, i folkets interesse, der er faktisk at vide, at det, de ser i fjernsynet, det kan man altså ikke altid stå ud på. Og et af de programmer, som du omtaler på den her måde, det er Q and Q&A. Tak fordi I vil være med, Sebastian Klein og Østlem Sikkert i denne ikke-klarvariante-seance, men blot en samtale via mobiltelefon. Tak skal I have. Tak. tak. Radio 24 -7. Flere og flere blogger på de store dagblade gider ikke længere at finde sig i at blive svindt til på nettet, og de trækker sig derfor derfra. Ifølge fagbladet Journalisten så har flere debatører trukket sig inden for den seneste tid, blandt andet feministen Sej Elisabeth Daly fra Jyllandsposten og madaktivisten Selina Jul fra Information. Vores næste gæst mener, at tendensen vil fortsætte, så længe de store medier bliver ved med at spekulere i, at debatører skal vække heftig debat på de sociale medier. Og gæsten det er dig, Mass Kemsgård Eberholst. Og velkommen til. Tak. Og hvis vi lige skulle få din titel med, inden vi går i gang med interviewet, så er du studielektor i kommunikation og journalistik på Roskilde Universitet. Fik yes. det rigtigt? Det er ikke Det er så fint. Um, jeg kunne have lyst til at starte med at spørge dig, hvad er problemet egentlig? Fordi er ideen med debatstof ikke, at debatstof skal udløse debat? Jo, men debatstof skulle jo også helst udløse kvalificeret debat hvilket vil sige, at øh, der, der er nogle ting, som man måske kan sige, vi, vi gerne vil tale om på et kvalificeret grundlag. Øhm, og når så man har nogle debattører, som øh, hvad kan man sige, øh, måske tegner fronterne meget skarpt op, så får man også typisk en eller anden form for polariseret debat, der deraf følger. Øh, og det kommer der ikke sådan nødvendigvis noget særligt konstruktivt ud af, så, så står der ligesom bare to fronter, der er trukket op over for hinanden, og, og de kan ikke blive enige om ret meget. Øh, og Så må man stille sig selv det efterfølgende spørgsmål, er det det, der er mediernes opgave? Men, men medierne vil jo gerne have jeg er helt sikker på, at de vil svare, hvis vi spurgte dem, at de ting, der foregår på deres debatsider i den trykte avis eller på debatsiderne på nettet, er med til at aktivere nogle mennesker derude til at, at, at gå ind i en, en samfundsdebat. Og du påstår eller siger, at det ikke er helt det, der sker? Nej, altså det der sker er jo ikke, at man, man, man får en specielt kvalificeret debat. Altså en kvalificeret debat, den, den, kan, den, den kan have sådan forskellige karakteristika. Øh, man kan i hvert fald opstille nogle regler for, hvad en kvalificeret debat er. Og først og fremmest skal der være et mål med at debattere. der er et eller andet, vi skal, vi skal nå frem til. Øh, sekundært kan man sige, så, så er der nogle regler, vi må overholde. Vi skal tale pænt til hinanden. Øh, vi skal lytte efter, hvad der er blevet sagt tidligere i debatten. Øh, og, og, og, og, og så kan man sige, så, så skal vi helst komme med nye synspunkter undervejs. Øh, og når man begynder at måle på den debat, der foregår derude, så er der altså ikke ret meget af. af de her regler, der bliver overholdt. Og så kan man sige, hvorfor har vi så den debat? Så kan medierne jo synes, det er nok så dejligt, at man aktiverer brugerne og læserne derude, men hvis der ikke kommer noget ud af det, og man i øvrigt ikke afsætter ressourcer til det, så er det fuldstændig formålsløst. Så har det bare nogle konsekvenser for dem, der skriver, og de kan så i det her tilfælde være relativt negative. Men, men, men jeg kunne måske også godt have mistanken om, at hvad det hedder, man, man kunne forestille sig et eller andet sted, at, jamen, at viserne egentlig bare implementerede de her kommentarspor nedenunder under blogfelterne, fordi man tilbage i startnullerne havde en idé om, at alt skulle være interaktivt. Er, er det også det, du har siddet sådan og sit afspejlet, når du har analyseret det her? Ja, altså det, det, der er ikke nogen tvivl om, at man har famlet efter at finde ud af, hvad, hvad kan vi bruge de her kommentarer til. Og man har ikke rigtig fundet svaret endnu. Øh, det, noget, noget af det eneste, vi rigtig ved, det er, at det har nogle konsekvenser. Det, for eksempel, at vi sidder og taler meget om, det her er en debattone, vi har lyst til at have. Øh, det, det, det er noget, jeg har, jeg har været med til at tale meget om. Sekundært, øh, så har det, har, det, har det nogle konsekvenser, hvor man ligesom kan gå ind og sige, at altså, øh, medierne er nødt til at afsætte ressourcer til at håndtere den her debat. Og der er ikke rigtig nogen meter, der har ressourcer nok til rent faktisk at gøre det. Øh, ude på Danmarks Radio øh, ved jeg, at man, man, man, man kan holde øje med omkring en tredjedel af de ting, som, som der faktisk bliver postet på, på Facebook derude i her Nyheder. Øh, og det er jo langt fra, hvad kan man sige, det hele. Og så kan man sige, men altså, hvor, hvor, hvad, hvad, hvad skal vi så med det? Altså, vi kan ikke rigtig bruge det til vi har ikke rigtig ressourcer til at styre det. Hvad skal vi så med det? Men man kunne måske sige, at det, der foregår i kommentarsporene eller på, på de store mediers Facebook-sider, det er i virkeligheden bare en afspejling af, af den meningsdannelse. Der finder sted blandt helt almindelige danskere. Og, og man har jo tidligere sagt, at nettet og det, at alle nu kan gå ind og debattere på nettet, det er en fantastisk skøn demokratisering af hele debatten. Er det lidt den, du går op med? Jeg synes ikke, det er nogen specielt øh, demokratiserende effekt. Øh, det, man, man, man bliver ved med at hive nogle argumenter frem, som, som, øh, som man også kan understøtte med sådan nogle begreber som store og svagne øh, ytringsfrihed og alt den her type ting. Og man kan bare sige, at altså, folk har jo stadigvæk ytringsfrihed. De behøver bare ikke at have ytringsfriheden på, øh, på mediernes Facebook-side. Så sæson. det, du virkelig siger, er, at almindelige menneskers holdninger til hin, det, der er stærkt overvurderet? Ja, i visse tilfælde er det, øh, Fordi nogle gange er der måske en, en, en eller anden form for ragion i, at man spørger folk, der faktisk ved, hvad de snakker om, mere end man synes, synes du? Så, så man kan sige, at når man har den her debat, så skal den jo foregå på et kvalificeret grundlag og den skal foregå med et kvalificeret mål, og hvis man ikke har udstyret folk enig med nogle af de redskaber, der skal til for at tage den kvalificerede debat, og det har man altså ikke i alle tilfælde i hvert fald, så får man jo ikke nogen specielt kvalificeret debat, det siger nærmest sig selv. Jeg, jeg har en blog øh, over på Berlenske, hvor jeg skriver om øh, alt muligt reaktionært, men, men noget af det, det sjove, som, som jeg, jeg har, har lagt mærke til... Jeg har faktisk lukket kommentarfeltet, mm. simpelthen nedenunder, fordi mm. der var en øh, meget lille gruppe af meget ihærdige mm. debattører, ja. der videreførte meget absurde diskussioner om Kennedy-mordet. Der var folk, der hævdede, at justicias direktør, Jacob Matam Gama, var... Både hemmelig jøde og islamist tror jeg nok er en fascinerende kombination. Tror, er. Og der, der, der tænker jeg lidt nu, det, fordi jeg gad simpelthen ikke sidde og, og, og botanisere de her kommentarer til, at det her kan vi godt lukke. Men hvad er det, der gør, at det er de her underlige aparte fællesskaber, som jeg tit synes, man ser udvikle sig knyttet til de forskellige, hvad det hedder, noget platform? Altså, noget af det skyldes, at folk. I ikke nødvendigt, at vi skal legitimere sig. Øh, nu, nu, en, en af de ting, som, som man måske kan sige har gjort en lille forskel, det er Facebook, der legitimerer sig man siger, i et vist omfang. Men det er ret let at oprette en falsk profil på Facebook, så, så, så har man jo ikke legitimeret sig overhovedet. Øh, sekundært kan man sige, at noget af det, der kan holde sådan en debat nede, det er, at man har en eller anden form for mekanisme, der kan styre den blandt brugerne i sig selv. Og det er langt fra alle medier, der har implementeret det. Og det kan være noget så simpelt som, at man kan lave en indberetning af den her kommentar. At den, den er spammed, og den skal man ikke se, eller man kan upvote eller downvote, som man for eksempel kan på Reddit, øh, som er et, et meget stort øh, debatforum i øvrigt. Så, så der er en masse mekanismer derude, man kan, man kan bruge til at styre debatten med, men det er som om, at. Dem, dem har man ikke nødvendigvis implementeret. Øhm, og det, der så sker, når man ikke har implementeret dem, så er det så også, at dem, dem, dem, der er jurist, de vinder. Det vil sige, at dem der, dem, der måske øh, kan, kan, kan tromme flest øh, ressourcer ud af fingrene øh, på et par, et par minutter, og, og dermed der genereret en masse trafik og, og blive vist, jamen de vinder kontra de helt almindelige borgere, der i virkeligheden bare skriver øh, helt løde i kommentarer. Ikke? Jeg tænker jo tit på, når, når jeg følger festlighederne der i, i de forskellige kommentarfelter at hold nu op, hvor er der rigtig mange meget vrede og indebrændte mennesker derude. Mm. Men sandheden er vel, at det er en, en forsvindende lille del af, den almindelige befolkning i Danmark, der, der henslipper deres tid med at, at debattere op og ned og stolper på nettet. Altså, er der en risiko for, at vi får et fortegnet billede af hvad det i virkeligheden er for en meningsdannelse, der er ude blandt helt almindelige danskere? Altså, det er der ikke nogen tvivl om, vi gør. Altså, man, vi ved, at på, på et hver en given tidspunkt, så er det kun omkring 50 procent af, af de mennesker, der, der, der ligesom findes, der har lyst til at debattere online. Øh, og det bliver endnu værre, hvis man siger, at du debatterer online politisk, øh, så, så er der endnu færre, der, der har lyst til det. det. Den effekt kalder man for tavsetsspiralen. Og, og hvad er Jamen det, det, det er simpelthen en effekt, hvor, hvor, hvor man siger, at hvis, hvis vi befinder os i et rum, øh, og, og vi i udgangspunktet ikke ved, om vi er enige med folk, så, så er er vi er og vi, vi vil altså ikke sige noget, der stikker ud af politik. Det, det, det er ikke i udgangspunktet altid særligt Altså undtagen dem, så underforstået, der ikke er konsensusssøgende. Ja. og dermed bliver det så, som jeg hører, kveolanternes paradis derude. Det er, det, det er måske lige at, at tegne fronterne lidt skarpt op, men det kan man godt sige, de får i hvert fald lettere ved at komme til ord. Men, men, men har det ikke altid været sådan? Altså jeg tænker på i gamle dage, der var det jo den her debat, der var så redelegeret altså, til avisernes læserbrevspalter. Jeg kan da huske fra, fra min tid som læser, blandt andet Aarhusstiftelsen, der var det altid, altså, der altid en 3-4-5 stykker, der altid gik igen, og altid skrev de her læserbreve, der kunne man sige, der var det selvfølgelig også men det var et meget mindre antal kvævolander, end dem, der faktisk kommer til ord. Så et eller andet sted, så er det vel, om ikke andet, sådan en demokratiserende ting for ja. kvævolanderne. Altså den store forskel på læserbreve og, og den debat, som vi ser flyde frit, det er jo, at læserbreve og optage læserbreve er en redigeret journalistisk disciplin, hvor visse kommer langt flere til ord, end, eller langt mere til ordet end, end andet. Det er typisk forskere, det er meningsdannere, og, og, og hvad kan man sige, det man kunne kalde samfundets elite. Øh, og og det, det, det er jo så der, hvor man kan sige, jamen, hvad, hvad er formålet med at bringe læserbreve? Jamen, det er jo, og oplyser for folk til at debattere på et kvalificeret grundlag. Og så har man jo så gennem læserbordet forsøgt at give dem et kvalificeret grundlag og debattere på ude i stuerne. Det er jo ikke ens betydende med, at det er nødvendigvis særligt interessant at høre om, hvad de taler ude i stuerne. Og så det næste er sådan, at man kan sige, hvis det er, at vi kan bruge analogien, de sidder og taler ude i stuerne, jamen, der må de sgu da gerne tale grimt til hinanden. Det er så tos, de har lyst til. Vi andre behøver ikke at høre på det af den grund. Men det må men, de jo gerne. Men hvad skal fordi jeg ser jeg hører dig så, så meget kritisk over for, for en tendens, vi oplever derude. Hvad vil være din anbefaling til øh, de store danske medier? Jamen, øh, det argument, man hører øh, hyppigst det er, at vi er på Facebook, fordi det er der, brugerne er. Og når vi er på Facebook, så skal vi give folk mulighed for at debattere. Og alt den stund, at man ikke anvender den debat, der foregår ude på Facebook til ret meget, men man er faktisk ret svært ved at styre den, og den helt tydeligt har nogle konsekvenser for nogle af de debattører, man så har ansat til at skabe debatstof i øvrigt. Så bør man måske overveje, om det er den bedste måde at bruge ressourcerne på. Kan, kan du pege på nogle eksempler fra udlandske medier eller noget andet, hvor man har formået at skabe en mere konstruktiv debat knyttet til, til avismediet eller til, til netopiserne? Jamen, der, der er forskellige steder, hvor man for eksempel, som, som man faktisk også gøre på politikken, øh, validerer folk op imod en eller anden form for rigtig system. Altså, hvor man kun kan blive medlem af, af debatskaren, hvis man faktisk har valideret sig i Danmark, at ja, det vil jo så foregå med nem idé. Og det er i hvert fald en måde at sikre på, at man ved, hvem folk er. Altså, folk skal simpelthen legitimere sig med fuldt navn. Øh, og, og skal man pege på én eneste faktor, så er det netop lige præcis den. Det, det ved vi også fra internationalt forskning, og det er noget af det, der er med til at styre debatten, i hvert fald i den rigtige retning. En, en sidste ting, jeg tænker på, det er, at du, du nævner også i, uh, i interviewet med, med Fagbladet Journalisten, at uh, du mener, at domstolene kunne gå ind og, og ligesom være, hvad kan man sige, mere aktive i forbindelse med at Patrouillere, eller at det vil så være en jordesøgsmål og lignende. Øh, altså, hvordan skulle det være i praksis? Jamen, altså, Lige hvordan det skal foregå i praksis, det tror jeg ikke, jeg vil råde mig alt for meget ud i. Men man kan sige, vi har jo altså en, en, vi har en lang tradition i Danmark for, at vi har haft ytringsfrihed. Øh, og og den, den, det er ligesom om, at den, at den, vi er opdraget med, foregår ude i den rigtige verden, og på aviserne, og ude på gader og stræder, og vi må lave demonstrationer og alt sådan noget af den stil. Det, det ved vi godt. Vi ved også godt, at der er grænser for, hvad vi må ud i den rigtige verden. Og, og min, en, af, en af de ting, som, som jeg i hvert fald regner med, det er, at hvis du spørger folk, hvad må du egentlig på nettet, så tror jeg ikke, alle er klar over det. Øh, og der kan man så sige, vi har eksempler allerede nu på, at domstolen har afsagt domme. Det er primært, når politikere er blevet truet. Øh, og, og så kan man sige, Ja, det, det, det er jo kun et tilfælde, men vi andre må sådan set også gerne føle os krænket, og vi må faktisk også gerne foretage en anmeldelse, hvis vi føler os krænket. Og, og der kan man sige, det er jo, det er jo en, app en, en appel til domstolen øh, om at tage nogle sager op, øh, ikke nødvendigvis af egen drift, men i hvert fald øh, til at, at tage nogle sager op, hvor man kan sige, jamen vi, vi er nødt til at skabe en eller anden form for præsidens, så den præsidens er nødt til at komme ud til folk, der debatterer. Men vi er vel enige om her, det siger, at domstolene kan ikke gå ind og agere ja, smagsdommer over Ej. ukvalificerede holdninger eller dumme mennesker, Åh, eller ikke. hvad det nu måtte være. Slet ikke. Men folk er jo nødt til at vide, at der er grænser for, hvad de må sige, både om andre øh, og, og i det hele taget. Altså, skal man holde sig til, til, til landets jure, når man, øh, når man debatterer. Og det her med, at vi ser ret mange dødstrusler og ret meget, hvad man kunne kalde hate speech, øh, som jo er en, en bestemt kategori, hvor man, hvor man polariserer øh, for eksempel religion og, og så videre. Jamen, altså, det, er, det er jo lige, lige, lige på kanten af, hvad man faktisk må. Og du synes, at de store medier frelægger sig ansvaret for, hvad der foregår derude? Altså til en vis grænse, så, så frelægger man sig ansvaret, når man ikke har ressourcer til at gå ind og tjekke alting. Så spørgsmålet, og det er jo det, medierne henslår sig til, det er, er det vores ansvar, eller er det Facebooks ansvar, i hvert fald hvis det foregår på Facebook. Det kan de så slås lidt om. Spørgsmålet er bare, er det overhovedet noget, vi har lyst til? Mads Kemsgaard Eberholst, tak fordi du kom. Velkommen.